Bismillah ar-Rahman rahim Na samom početku želim da najavim da će sad biti predavanje kao što već znate. Zamolio bi sestre da prekinu sad mehabet, da habet, priču, govor, svoje teme, sve što je, što se započelo da, da se koncentriraju na, na temu, na ders koji je najavljen. Također prije predavanja želio bi da jedan savet uputim onima koji će čut. A to je sad da sve nekakve predrasude ili nekakve misli koje će u toku predavanja, pošto se radi, tema je kako da bude im bolja supruga, Normalno je da ću navoditi primjere pozitivne supruge i kakva to jedna muslimanka treba da bude prema svojome mužu svojoj kući. Nemojte odmah da u svojim glavama razmišljate pa dobro ima krivice i moga muža pa treba i, i braću održati kako da budem bolji suprug održat ćemo inša sljedeća tema će biti braći kako da budem, budem bolji suprug danas je tema kako da budem bolja supruga žena kako da zaslužim Allahovo zadovoljstvo preko zadovoljstva mojega muža molim Allaho da nam dadne beričeta u našem govoru da ovaj govor dođe do srca, ova tema nikako nimalo nije lahka govoriti o njoj sa dokazima, u isto vrijeme imati u vidu stvarnost i realnost koju živimo. Zbog toga ona nije nimalo lahka i veliki je za onoga ko govori, a Boga mi također je emanet onome koji sazna na koji način da jedna Žena zasluži pažnju svoga muža, a ipak i dalje ima problema ili e, dolazi ta nekakva negativna energija sa njene strane u kuć onda to se odražava i na djecu i na čitavu atmosferu i kasnije i na brak i tako dalje. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة باللساني فقه قولي وبعد الله قصد زهر لي ونصفين بلغو داتي ما أيدنا ودنايباتي بلغو داتي kao što nas je obavijestio Muhammed s.a.v. koji ne govori po hiru svome, jeste poslušna žena muslimanka koja razveseli svoga muža kada je vidi. To je jedna najvećih blagodati. Preča i od nafake. Blagodat koja je preča i od same kuće, samog auta i svi ostali užita kao vodunavučki koji za kojima žudi svaki muškarac da ih ima, da se skrasi. Međutim, ipak na kraju prevagne ova blagodat koja ako se izgubi u jednoj kući isti taj muž koji je dojeljče žudio da ima i kuću i stan i, i auto i na faku i dobru platu kada izgubi poslušnu ženu kada ta žena Kada ta žena izgubi kod sebe taj osjećaj da je Allah subhanahu wa ta'ala nju pripremao i život joj dao. Da ona jednoga dana, kao Allahov rob, bude u kući svoga muža i da kao što ćemo biti kroz hadisa Allahu poslanika s.a.v. Baš na ta vrata uđe džennet. Jer nama je cilj na ovome svijetu da kada sve okončamo, kada se Allahu vratimo, da On bude sa nama zadovoljen. Na koji način da Allah bude zadovoljen sa ženom, došlo je u hadisu, je kaže, posani sallallahu aleyhi wasallam, s tri stvari, zapamtite ih dobro, kaže, kajru nisa, najbolje žene, jeste ona koja, kada je pogledaš, razveselite. Žena koja nije namrgođena. Supruga koja umjesto da koristi mišiće na svome licu, koji su brojniji kada se namršti od mišića kada je nas, nasmijana, kada je vesela. I znate tamo da kada se osoba nasmije, kada, kada je vedrog lica, kada se nasmije, pokrene otprilike 17 mišića da bi se nasmijala. A da bi se namrštila, pokrene preko 20 i nekoliko mišića da bi njeno lice došlo u takvu takav jedan izgled da ona nije sa nečim zadovoljena kaže, poslanih sallallahu alaihi wasallam, najbolje žene su one koje kada je vidiš, razveselite. Što aludira da žena koja je nasmijana, koja je vesela, koja kada je njen muž pogleda, ona ga razveseli sa svojim vedrim lica. Pa makar tek završila sa praviljnjem ručka, pa makar tek završila sa pranjem djece, kupanjem djece, sa zadačom, sa ovim i sa onim, onog trenutka kada brat musliman uđe u svoju kuću. Treba negova hanuma da ga zatekne sa najlepšim riječima i sa najlepšim izrazom rica. Jer priroda je čovjeka da izađe iz kuće i da traži na faku. I da se sekira na koji način će do kraja mjeseca, mjeseca izvesti svoju porucu na selamet sa svake strane. I da se vrinje za svoju djecu i tako dalje. To je osnova. Nije osnova da je žena ta koja to radi. Da muž ostane u kući, da čuva djecu. A da žena bude ta koja će raditi, koja će izlaziti napolje koja će se umarati onda da to bude kontra da kad ona dođe kući s posla da onda ne u muž čeka veselo i onda se promijeni hadi potpuno znači nije to Jovan hadi također aludira na to da žena ostaje u kući osim ako je veliki hajr da ona izađe druga stvar prva je rekli smo da ga razveseli. druga stvar jeste kada ju nešto naredi da ga ona posluša jeste da posluša svoga može e, bez, bez onog fazona kaže nemojmo ustati kaže na prvu što se može ponekad čuti u nekim komentarima ili e, da ima sestara koje savjetuju druge sestre koji su normalo više iskusni u braku, kao ovi koji se tek udaju, one su neiskusni, ne znaju kako sam mužem, pa veli, kaže slušaj, kaže, pošto ja imam već drugogodične iskustva u braku, ja ću trećeg u stvari. Kaže, kad te muž zovne, nemoj mu se odmah da zvati, kaže. Ha. I onda će te, kaže, zloupotrijebiti. Evo, kaže, dva ili tri puta nek te zovne, pa tek onda reci, a, reci šta je bilo, šta treba. Kao ono, da ga ne navikavaš, da non stop, da nekad oni ustane za... Za svoju potrebu. Ja nigdje nisam našao u hadisu da tako stoji. Da te muž mora zomiti tri puta, a ti ne čuješ. I onda tek da mu se odo U hadisu stoji, kada joj nešto naredi, ona to ispuni. To je druga osobina, najbolje žene pod nebeskim svodom. Koju poželi svaki muškarac da ima u svojoj kući i čuva tvoju tajnu, i čuva tvoj metak u tvojom osustu, u tvojom osustu. To jeste ne priča sa svojim prijateljicama ono što se desi između nje i njenoga muža u intimnim stvarima, tajnim stvarima koje ne bi volio muž da izađu u javnost. I ne sjedi na sjelima, takva jedna sestra muslimanka za koja je spominut o ovom hadisu, ne sjedi na sjelima gdje se iznose takve stvari. I ne sjedi sa onima kako ne bi postala jednoga dana poput njih, ne sjedi sa onim ženama koje upovjereno da, da se nikom ne, ne moju nikom reći, kaže, ovo samo tebi upovjereni govori. Kaže sestro, tako i tako i onda počnu da govore intimne stvari koje se dešavaju između njej i njenoga supruga, bile one pozitivne ili negativne. To je haram i nije dozvoljeno sestri muslimanki koja zna za Allaha i za ahiret i za onaj svijet. I koja želi da zasluži Allahove džennete, nije joj dozvoljeno da priča i da govori onome što se dešava između nje i njenoga muža. Niti pozitivno ono što je intimno, pa da se fali pred drugim sestroma. Niti negativno, pa da kudi svoga muža zbog ovog ili onoga sebeva i razloga. Niti da troši i razasipa njegov imeeta koji joj on povjeri u emanat. To smo rekli tri stvari koje je spomenuti u Edijsu. I kada pogledamo ovaj hadis, subhanallah, iako cijel hadis je stao u jednu rečenicu, vidjet ćemo da su ovo tri osnovne osobine, cijelokupne, jedna velika cijelina, koja ako pri sebi ima jedna sestra muslimanka, jedna žena, supruga, da je ona u upotpunila svoje lijepe čurje. Ne treba joj nakon toga da bi je muž zavolio niti neka posebna švinka iako je preporučeno i sunnetom učinjeno i islamom kao din, dinom preporučeno, pogotovo na ovom evaktu, kada muškarci bivaju izloženi raznim iskušenjima, raznim belajima, na, na sve strane iskušenja. Rekli smo o ovoj temi, nije ni, ni malo lahko govoriti znajuću stvarnost u kojoj mi živimo. I nije iskušenjati u periferiji na selu gdje su sve kuće, svi, svi stanovnici oni koji se drže Allahovi vjeri žene pokrivene se boje, bo, muža bi se boje Allaha varake, lotara, obaraju svoje poglede i ni isto živjeti u jednom Sarajevu i u jednom velikom gradu gdje sve se je pomiješalo kao što se kaže pomiješao se Habil Kabilom i ne zna se više niko šta radi i onda ovoj temi Nije lako govoriti. Ali ću pokušati uz Allahovu pomoć da dadne im određene smjernice sestrava na koji način da budu bolje supruge i da razmisle dobro. Ja ne sumljam da je većina vas, to tj. da ste svi, do sada pročitale i čule nešto i svašta i dosta toga znate na koji način biti savršena supruga. Međutim, Često praktični dio ili ponekada praktični dio izađe iz kontrole zbog stvarnosti u kojoj ta sestra naša živi sa svojim mužem. Jedna od glavnih osobina koja ako priset bude imala sestra muslimanka garantio je da će uživati sa svojim mužom i da neće imati problema u život a to je da ukrasi svoj moral sa stidom stid kod muškaraca je priželjan i lijepo je vidjeti muškarca koji se stidi znajući da je posanik kao vođa cijeloga umeta kao onaj koji je, je Allah probrao da zapečati poslanstva koje, preko kojeg je objavljena najbolja knjiga Kur'an i Kerim bio je najstidljiviji čovjek i u predaji koja je vjerodostojna se spomini da je poslanik sallallahu alaihi wa sallame bio stidljiviji od djevojke na noćni njene udaje ali je Kod žene, to je kod muškarca, ali kod žene stid jedan veliki vid ljepote. Greška je da neko kaže da ne može da žena koja nije previše lijepa, da ne može lijepo da žive u životu sa svojim mužem, zato što ona nema karakteristike jedne prelijepe supruge. Nije lijepo lice, nije ovo, ni ono, nije istina. Ne znam kako da žena izgleda. Ako ima ovu osobinu stida, to će nadoknaditi sve što treba i što je potrebno jednoj supruzi na ovome svijetu da bi upotpunila lijep, prijatan, mogu da kažem savršen život, bračni život na ovome svijetu. Jer žena koja izgubi stid, Žena koja nema granice u govoru, žena koja odgovori na svome mužu na svaku, možda i čak i doda dvije i tri preko toga. Takva žena, unaprijed vam garantujem, neće moći obstati iako ako taj brak, obstat će na nekakvim klimavim temeljima, stubovima gdje će stalno se dešavati rasprave, sve dok ne dođe dan da kažu pa zašto mi ne možemo više zajedno a neka da smo mogli. Kaže po sani, sallallahu alaihi wasallam, svaka vjera ima svoj moral, a moral Islama je stid. A shodno tome je došlo u drugom hadisu, gdje kaže po sanjih sallallahu alaihi wasallam, stid i iman pod upiru jedan drugo, kao da su vezani usko jedno uz drugo. Nikako ne mogu iman i stid u islamu da ostane jedan, a da drugi, da jedan se izuzme, a da drugi ostane kako treba. I onda kaže, fa iza rafa' ahaduhuma rafa' al-ahar. Fa iza rufi' ahaduhuma rufi' al-ahar. Kaže, iako se jedan od ove dvije osobine udali, to jest čovjek koji posjeduje stid i iman, Ako izgubi jednu od ove dvije osobine, kaže izgubit će drugu. Ovaj hadis je zabilježio imam Hakim, a šehol Albanije ga smatra vrgostojnije. I onda ćemo sada razumjeti treći hadis gdje kaže, poslani s.a.v. u um poznatom hadisu, ako se ne stidiš, radi šta hoćeš. I tako i supruga koja se ne stidi, koja nema stida svoga muža koja... Nema granice u govoru. Koja puno brblja. Ona ne može da ostane u jednom finoj u jednoj finoj atmosferi i atmosfera u kući uvijek će biti pod nekakvim velikim nabojima. Nikada neće taj muž osjetiti lepotu lepotu svog boravka u kući. Jedva će čekati da izađe u jutarnju posu zato što njegova žena nema granice kada sa njim raspravlja, kada govori i kada mu se obraća i tako dalje. Tako mi je rečeno da u, u samom početku predavanja najavim da će biti nagredno pitanje, a vezano je za temu i da će sestre moći uzavljavu pomoć da na kraju predavanja pošalju svoja pitanja, eventuala, ako bude nešto da nije jasno tokom predavanja ili ima nešto što, što je za, za vas interesantno i ono što je vole saznati iz ovog predavanja, a nije možda spomenuto, zbog vremena, da napišu svoje pitanje i pošalju. Ali bi zamolio da pitanja budu vezana usko za temu, jer ćete uzavljavu pomoć, kao što je predviđeno, tokom ovog seminara imati poseban ders. To jest posebno e, druženje sa našim doktorom, šejhom e, Safetom Kuduzovićom, koji će provesti sa vama određeno vrijeme i odgovarati na sva opća pitanja koje vas budu interesovala da postavite. Zato bih zamolio da vaša pitanja, eventualno, bude uvezana samo usko za temu. A vam vam sam radio. Ja ću na, na samom kraju predavanja postaviti pitanje i čekat ćemo vaš odgovor, a tačan odgovor će biti nagrađan za vam pomoć. Allah subhanahu wa ta'ala je dao ženama, suprugama, mogućnost koju nije dao drugi, nije dao ljudima. A to je mogućnost da one kada budu željele, onog trenutka kada žele da razveseli svog muža, da se to mora desiti. Pa žena ima manire koje ne moguš priseliti. Ona može da manipulira atmosferom u kući. I to je, e, e, to je stvar o kojoj mi, kao druga strana, kao muževi, ne želimo da pričamo. Ne želimo to da priznamo da žena vodi kuću. Da žena vodi tu atmosferu kućnu. Jer mi smatramo sebe vođama, međutim, dokazano je i psihologijom, i vjerom, i praksom, i iskustvom, da žena ako bude ževerna, da atmosfera kućina bude kako treba da bude vesela da ta porodica živi u sreći u zadovoljstvu da ona ima tu sposobnost da to uradi da napravi jednu atmosferu da jednostavno njen muž samo o njoj razmišlja i jedva čeka da se vrati sa posla, sa druženja, sa predavanja da se vrati svoje hanumi kako bi ga ona i dalje razvesogavala i kako bi pravila tu pozitivnu atmosferu u svojoj kući. Priroda insana, kao što smo rekli, čovjeka, muškarca, može. jeste da izlazi napore, da se druži, da ide na posao, da sakuplja na faku, da pomaže ovako. Međutim, kada se vrati kući, očekuje da ga neko rastereti pošto svakodnevno miješanje sa drugim ljudima, sa problemima u poslu i tako dalje, on dolazi kući umoran. I onda s opravdanjem ponekada naše sestre, žele se na, na to da njen muž, kada je napolju polju veselije, o, kad dođe kući, kaže samo legne veli umoran sam, nema ništa od mene, daj kahu i onda samo naređuje. Muž, kad se vrati kući, otprilike on potrošio sve što se potrošio može od nekakve te psihologije, od e, nekakvih tih e, trenutaka, snage i sabora sa drugim ljudima. Onda on dođe kući i on očekuje da mu neko promijeni atmosferu, a to si ti sestro. Ti si ta koja je Allah dao mogućnost da promijeni atmosferu i da povede kuću onako u onom smjeru kakom ti očiš. Ako ga razljutiš, ako se ti smrkneš, ako i ti budeš odmah umorna poput njega, on će još više povećati svoj umor, on će se još više zastrniti i onda normalno dolazi do svađe, do problema i tako itd. Međutim, onaj prvi osmije i kako si možu, šta ima je se umorio, hajde bojrom, treba što ti šta, oćeš, kavu, nećeš to je ti nekakvih uvodnih pet do 10 minuta tvoga sabora, sestro tvog strpljenja sa svojim mužem Dokon samo nesjetne da on vidi onaj prvi trenutak, prvi utisak da si ti vesela nakon toga ti se možeš vratiti na nekakav svoj e, e, mogu reći normalni odnos prema njemu ono formalnosti i tako dalje i sa djecom ali onaj prvi udarac onaj prvi trenutak to je ono što očekuje svaki muž ono svrata što kaže i na takav način će čak supruga jedno muža koji ne zna da se uphodi sad jednoga dana postidjeti pa će on doći i onda će on početi da tebe razveseljava iako je umoran Međutim, ako ti ne budeš inicijalna kapisla, ako ti ne budeš ta koja će prva pokrenuti te lijepe manire u kući i taj, oživiti jedan e, pozitivni sunet bračni da, da mu govoriš lijepe riječi, da mu govoriš kako ga voliš, da je, da, da je on sve u tvome životu, teško ćeš očekivati da i on uzvrati da, on uzvrati da ti govori takve riječi nisu prisutne tvome riječnike. Svaka sestra treba da e, pogleda svoj riješnik prema svome možu. Na koji način se obraća? E, meni je žao kad čujem da nakon određeni, određenog niza godina u braku ili nakon od već malo oskoče da supruga i suprug, to je brat, brat sestra, da jedno druge ovu poput izraza matori, matora, Neno ili, ili, onaj, ili, ili ovaka ili onaka znači to su jedni ružni izraz iako to na početku možda e, ne je toliko ružno i privati se to među onaj u brašnoj zajednici ali to i, i tekako zna negativno djelovati na, na sam brak Allah subhanahu ta'ala kaže lijepim se i menima nazivajte dajte jednim drugima lijepe nadimke a ako iko preči da dadne lijep nadimak svome mužu i da muž dadne lijep nadimak svojoj ženi to su najpreće dvije osobe da jednim drugima tepaju da jednim drugima govore lijepe riječi da se jednim drugima e, udvaraju i tako dalje sve bračne zajednice su počele jednoga dana to je bilo pristankom od strane i muža i supruge, da će živjeti zajedno, da će dijeliti na faku zajedno i da će biti pod jednim krovom. Sestro, prije nego što si stupila u brak sa svojim mužem, on je zasigurno tada bio najlepši i najbolji i najzgodniji za tebe i molila si Allah i dan i noć, samo da te spoji zajedno sa njim da se udaš za njega. Međutim, nakon nekoliko godina, rekli smo shodno i sistemu života, i shodno i raznim fitnama i iskušenjima, ponekada žena pogleda u drugog čovjeka, pogleda u drugu sliku, u film, u seriju, i onda još jedin tam počne da prilazi i kaže, pa pogledaj, nije samo tvoj muž lijep, ima i drugih ljudi. I onda ti, sestro, i ne znajući počinješ da rasipaš svoju ljubav. koju si prije toga doživljavala u samo jednoj osobi koja se zove tvoj muž. I počela si da je rasipaš lijevo i desno, i možda su prošla i godina i mjeseci, I onda si se osvrnula i razmisla i shvatila da se prestala da, ili da si dobro, dobro umanjila ljubav prema svoj muži. I onda ti je teško da priznaš da je do tebe. Pa onda kažeš pa nije nijon fin prema meni, pa ako je nastalo problemi dođe da je da, da to riješi i onda ti počneš od kule na bana. On je meni 19.1.2001 uradio to i to. Pa mi je 18.3. ponovu radio tu istu. Nije to ono što jedna sestra muslimanka, žena koja želi da očuva svoj brak, to nije niti validan dokaz, niti treba da bude razlog tvoga upravdanja, nego za sve postoji pokajanje. I za to rasipanje ljubavi postoji pokajanje da prestaneš raditi ono sa čim nije Allah subhanahu wa ta'ala zadovolj. Jer ono onoga trenutka kada počneš da nasipaš svoju ljubav, a ne bude usmjerana samo prema tvome mužu, toga trenutka će tvoj muž to osjetiti i on će isto početi da slabi sa svojom ljubavlju prema tebe. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kuranu, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا أَوْ دَاهُوَ هِي آيَةٌ ذِكْرَى يَسْتَدَأЄ ستوрио за вас od samih was wasze супруge da byście się uz nich smiryli waja'a baynakum To nije spomenuo za djecu. Zato što Allah subhanahu wa ta'ala nekome dadne djecu, nekom nekome nedadne. Međutim, onda kada stupiš, sestro, u bračnu vezu sa svojim mužem, tada je tvoj osobni zadatak da ga razveseliš i da on osjeti smiraj uz tebe. A kako ti da budeš razlogom njegovi nervoze, njegovih problema i da on jedva čeka da izađe iz svoje kuće. Irala, el osnova priroda je žene da je ona ta koja razveseljava svoga muža i on je priroda je muža da on kada dođe kući da nađe smiraj i osveženje. Danasu Arapirak, slušajte ovu poslovicu. Arapi često su uzimali svoje ove poslovice i ova mota u životu iz hadisa iz govora mudrih ljudi pa su rekli kada upitaju pri ove mudrace njihove kaže koga ne treba ženati šta šta žena ima kod sebe I koje sto osobine koje ako ima pri sebi jedna djevojka ne treba nikako je ženiti. Pa su naveli šest stvari. Kaže prva stvar La enene Kaže da nemoj ženiti onu koja se puno žali. Šta god kajem, ma nije mi ovo, kaže... Kako ti je bona? Dobro, ma nije mi dobro, šta ćeš, eto, slaba situacija, ne imam sve što mi, onaj, što mi treba, u mene muž, slaba mu plata, ovako, onako. nači ona žena koja se puno žali, takvu ženu ne treba ženiti. Dobro da kažemo, ima sestra koja se puno žali, ali već je udata, sestro skida i tu osobinu sa svog nebog reda. Jer ova osobina, ove osobine koji će ja navesti, toliko nerviraju ljude, da vi niste svjesni toga. Druga osobina, u oramene ne ne, kaže, niti onu koja pogovara svome mužu, to je, pobijam sve ponos, tako u naš ovaj, riječni narodni, šta god kaže, dođe mužu, pobijamo ponos. E, kaže, da ja dala sam ja tebi, sećaš se onda kad sam na tebi dala onej pare onaj, nemoj ti misliti da ja ovako i onako ili nekad nijeni možda pomogli im nakupili im nakav namještaj, možda trosjed, dvosjed, ona vazda gleda onaj trosjed kad god muž sjede na njega nju, nju žigne veli, tvoj, to si ipak moj kupili, nemožete i svakako s tim soboditi. a da ne kažem ako je Allah subhanahu wa ta ta'ala iskušao supruga ili brata muslimana pa da se on uda za sestru koja ima ovu osobinu pri sebi. To je onda tek pravi džehendem na ovom svijetu. Znači, koja će mu svaki dan govoriti, se došao u meni, ja nisam tebi, od toga braka nema ništa. Znači nemojte pobijati svojim ljudima jer mi imamo ljudi, imaju ponos preko ih neće nikad preći. A to se zove da mu žena ne prigovara za ono što mu odradi, uradi od hajra e, sjećaš se ja, ti si jednom bio bolestan ja sam za tebe skočilo napravila ti ovo, napravila ti ono i onda ti to, kad ti ozdraviš onda to pobije ponos to nije prava žena koja voli svoga muža i koja želi da, da ustreći svoga muža na ovaj svijetu wala hanane kažu arapik wala hanana nem ta hne za zuj اخر on opa osoba koja nikako ne smije da ima jedna žena pri sebi da žudi za drugim čovjekom nemo svog čovjeka da kaže ja sam se udala za ovoga ali da sam bog dom razmislila bolje e da sam ove je pameti pa da se vrati unazad nikad se ne bi kaže udala za ovog mog muža, nego ka je bio ona, jednog jedan me prosio, a ona što te je tad prosio, što, što si ga samo sada vremena možda vidjela, možda bi on deset il dvacet puta bio gorio od ovog muža, nego ti nis, ne upoznala kao ovoga. I to je jedna činjenica da kada, kada začne ta bračna zajednica, I kada se već mož žena upoznaju i opustuje se jedni prema drugima. Nema tu više onog morueta, kao što kaže Arapi, e, tog dostojanstva da, kaže, da, da mora žena biti pred mužom striktno obučena, da muž mora biti obučen da sjede ovako, onako, ne smije se ispružiti, ne smije u svojoj kući e, zaspati. Znači to sve stvari koje se vremenom opustuje između muža i žene, pogotovo ako e, s, supružnici ne... E, nakon nekoliko godina na ne obraćaju pažu pa više na svoj izgled pa i sestra i brat se e, mogu slobodno reći zapustili pa onda tu se e, znači dimenzije se onaj e, fizičke mijenjaju kod oba dvoga i onda više nema tog nekakvog oštru, oštre ljubavi jedno prema drugima to je u granicama dozvoljenog nemojte vam pograšno shvatiti u granicama dozvoljenog to je normalno Zašto? Zato što ti svakodnevno viđaš svoga muža, znaš njegove mahane, već si upoznala, ali pogledajte, žena, pogledajte ljepote žene muslimanke, nema bolje žene od one koja upozna tvoje mahane, znači upoznaš mahane svoga muža, ajde ga voliš, i zna ja te ubjeđujem, sestre muslimanku ubjeđujem te i garantijem ti da je ovako, I onda kada pomisliš na drugog, znaj da i on ima iste i možda i gore mahani od tvoga muža. Međutim, ti nisi otkrila pa zbog toga, zbog tog nekog samo hoda i fizičkog izgleda, kažeš, ej da je Bogdan bilo, kakve na fake pa da sam se ono drugog udala, nemoj na takav način dopustiti šeitanu da ti priđe i da budeš uvrštena u ovih šest osobina koje nikako ne smije imati jedna žena koju je preporučeno želiti. Znači, ne smije žena da pomišlja na nekoga drugog mimo svoga muža. To je haram i to je veliki grijek koji se koji, čija se kazna još na ovome svijetu osjeti. Kaže, nemojte ženti, ona je žena, stalno žude ono što nije kod njih. Znači, takvoj nema kraja. Kad bi BBI banka bila ti na raspolaganju, da ju kupiš sve što se kupit može, ona ne bi se smirila, ona bi da ne tražila. Možda bi došla do Dubajja tamo da traži da ju se kupi kakav to red. Znači, žena muslimanka koja je pametna, koja e, e, ima kod sebe te muhminske osobine, treba da zna granice mogućnosti financijske svoga muža i da ih, i te kako razumije. I da bude što skromnija. I ono kad traži od muža, da traži svodne njegovim mogućnostima i da mu datne na izbor, da li da, da li da on njoj to udovolje ili zato što je koji se koji se brinja o svojoj kući. U ona barata. Kaže, niti ona koja puno žudi samo da kupuje sebi nakit. Znači, gdje god vidi od neke druge sestre, nekakve minđuše ili lančiće ili, ili ogrlice ili nešto slično ili prste, hoće odmah ona da ima isto. Pa ti danas vidiš množda dvlace se stara, a ti kad bi se vag izdala sve što one imaju, ne mogla ti stati na ruke. Znači, treba da žena muslimanka ima obzira u tom segmentu da kada se krasi, kada se ukrašava, kada kupuje sebi nakid i da to bude u nekakvoj mjeri. Mjeri i financijskoj i običajnoj i znajući da danas e, većina nas u Bosni i Hercegovini ne živimo, onaj, ne živimo nekakvim tim životom e, gdje pare, pare tek tako lahko dolazi tako da žena muslimanka treba da zna koliko je koliko e, nakita treba da ima i da traži od svoga muža da joj kupi iako ako najinđe nekakva osoba koja ima viška i ti vidiš da na njoj ima nekakvi lančića u ono da da joj s te strane ne dođe slabost pa da kaže zašto meni muž moj ne kupi kao što je ovoj kupio. I zadnja osobina, ona šeddapa. A šeddapa znači ona koja puno brblja, koja ne gasi. Znači nema, nema kastofona, nema, nema uređaja koji inače može da emituje glas, a da nema na kraju dugme koje se može ugasiti, stop. Međutim, žena koja nema stopa, ne može muž doći do reče. Ona sve živo isprviće. I onda kad, da hoće ona o hajro pričati, da hoće ona se ne gasiti, da savjetuje ga kako treba biti bolji muž, kako treba ovo, kada čitala sam iz Sirije, po sam san je bio na toj bitci, bio je ovdje. E, čitala sam Ashabje taj taj bio takav ja volim da, da iti imaš neke osobine Da će ona Bog da međutim ona danima kad bude tako pričala puno samo priča priča ona više neće ima tema onda će početi da prenosi tuđe riječ da ne mimeti i počet će pomalo da onda priča o tuđim osobinama drugih sestara i onda to već prilazi u gibet i onda to nagriza jednu životnu to je onaj bračnu zajednicu gdje vjerujte bračna zajednica koja ogrizla u nemimetu i gibetu to, je, to se tolko čuje toliko zaudara da ima ikakav instrument da se ispita kolika je zagađenost u toj kući gdje se stavalo gibeti i prenose tuđe riječi ja mislim da bi instrument taj e, uskoro bio van funkcije, znači to bi se rasprašilo, ne bi mogla izmeti to su tih šeste osobina a išu, radijallahu anha majko vijednika su pitali koja je to najbolja žena. Pa je Iša spomenula tri osobine. Prva, kaže to je ona koja ne zna za sramotni govor. Znači koja je kada govori, kada se obraća, obraća se sa stidem i slama. Znači ne priča na Ne koristi nekakve izraze tamo i priča, e, razne priče sestrama iz iskustva i tako dalje i života. I ona je puno iskusna, zato ona ima šta da prenese. I onda dođe mlada sestra koja se udala, želi da živi e, sa svojim mužom sretan život i ovo ovaj je napuni glavu tamo nekakvim pričama koji nema osnove i koji su bez veze pogotovo u ne kakvim tim izrazima i, i ovako i onako, na takav način djeluje negativno sestra muslimanka, iako ona možda u osnovi želi samo da ih eto, raspoloži, da, ona, da to bude ona u fazonu i tako dalje, da ona bude glavna svi. Znači, kaže Aishad Adilana, najgore su žene one prva, koja, kaže, ne zna za sramotni govor. A druga koja kaže ne podliježe ne podliježe na lukav govor drugih muškaraca. Pogledajte. Sad ću vam reći nešto. Žene, kao što je malo poznato. Ženama je vrlo bitno da njen muž ajde mogu slobodno da ima spiku ima priču. Znači, inače, da muškarac ima priču, da je ono, zna kako će sa ženom. Žene to posebno, vole i štuju kod muškaraca. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala je svakom muškarcu dao određenu sposobnost s toga tiče. Nije nikod koga isto. I Allah subhanahu wa ta'ala Kaže u Kur'anu, kada je govorio o ženama posanika sallallahu ve wasallama, a ti se ajeti odnose i na druge vrijednice. Wa karna fi bojuti kunna i boravite svojim kućama. Wa la tabarružne tabarružal jahilijetil ula. I nemojte se razgoličavati kao što je to bilo u jahilijetu. I onda dolazi ajat volatah da'na bil' kauli fe jatma' al-lazi fi qalbi ima u, u onoj poznatom prevodu, na bosanski jezik, tamo stoji i kaže i nemojte uljepšavati svoj glas da bi na to pao onaj u čijem srcu ima bolesti što znači da je žena ta koja se obraća, koja uljepšava svoj glas i Allah ovdje upozorava te žene, vas, da ne biste takav način izražava uljepšavanja svoga glasa, da ne biste zaveli onoga koji kad čuje vaš glas, a ima bolesti u svome srcu. Međutim, ima jedan drugi tefsir u Gajita. وَلَا تَحْضَعْنَ بِالْقَوْلِ kaže Allah subhanahu wa ta'ala i nemojte podlegati laskavom govoru drugih muškaraca to jeste nemojte sestre slušati kad dođu u braćana sjivo kod tvoga muža nemoj slušati njihovu priču i njihovu besedu pa ćeš onda nekad možda čuti da neko se obraća tvome mužu pa da ga nadjača u govoru. Pa ćeš ti osjetiti da je tvoj muž manje klasificiran od drugih u tom društvu. Možda. Pa ćeš onda osjetiti da drugi ljudi možda imaju veće osobine i sposobnosti tog nekakvog govora koji se inače ženama sviđa od tvoga muža i onda ćeš možda pomisliti na ono što ti haram. Da kažeš o, pa pogledaj kako ovaj priča, pa kako se ovaj zeza, pa ovako mene mužo, ovo ne zna i tako dalje. To se je desilo u doba poslanika Salonarius. Da je ta žena pogledala u svoga muža koji je stojao sa skupinom ljudi koji su bili veće plemenske razine od njega, bili su plemići, i bili su bogati od njega i bolje obučeni. A on je bio onako siromašni, nije baš bio fino obučen, nije fino izgledao, kaže, nije čak, opisuje se u predaj da nije imao ni nekakav stas, nije ni bio ni visok, ni ono krupan, bio je najnižiji, kaže, tu od sviju nije. Kaže, oni bi svi onako, ono, kada bi se izražavali, Govorili bi hvali svoje pleme, svoje porijeklo, kaže, on bi samo šutio. Pa je njegova supruga osjetila to o čemu ja govorim. Pa je odšla poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, i rekla mu, lao poslaniče, ne želim da učinim nevjerstvo nakon imana, nakon islama, ja tražim da me ti razvedeš od ovog čovjeka. Zato što je ona u tom trenutku osjetila taj tu nekakvu, e, taj nekakav stid, što je ona suproga tog i tog čovjeka. I pogledajte mudrosti Islama, i mudrosti Allahovog zakona, da muškarci i žene ne sjede zajedno, ni, ni u kom slučaju. Pa između ostalog, i zbog ovog slučaja. Da kada bi sjedili zajedno, pa to bi bilo prela, pa prvi put bi možda gledala u muža, razgovarala sa njim, ali garantujem, da nakon trećeg, četvrtog puta svako bi gledao u tuđu ženu. Kada bi sjedili muškarci i žene zajedno, da bi svako tražio tuđu ženu da samim razgovaraju. Ne bi ne obraćao pažnje na sve. E zato je lijepi islam da žene sjeduje zajedno, a muškarci zajedno, odvajeno muško od žensko i da ne slušaju jedni od drugih priče i govore i ono u čemu se razgovara i da žena kada dođe sa sjela na večer da ne pripričava slome mužu ono što je čula na sjelu i da nikako ne dozvoli slome mužu da je piu pita i da kaže šta ima šta je bilo na sjelu ovako onako pada na kraju počinje možda iznije da izvlači ili da ona namjerno možda počne da mu govori kako je ta i ta sestra rekla to i to, ovo i ono i onda se ovano među braćom dešavaju nekakve negativne promjere, promjene a i ne zna se odakle su došla, a došle su od ženskog sjela e zato je haram ne nijeme ti sestre muslimanke i nije ti dozvoljeno nikako da kad se vratiš svoj, svoje kući sa jednog sjela sa sestra muslimanka da prepričavaš svome mužu i da spominješ koje sve bio na sjelu, o čemu se pričalo i šta je koja, šta je koja sestra pričala i o kojoj temi se govorilo. Pa onda, ona izgovor, ako, ako je do izgovora, pa mora moj muž znati s kim se ja družim, šta radim, o čemu, o čemu je, pričamo na sjelu, da vidimo je smo gibetili. Mislim da on u tom trenutku ulazi u jednu veću opasku nego, nego tu što on provjerava, jer nije dozvoljno islamu da se uhodi a ti sestro muslimanko kao svjesna Allahova rodina vodi računa o tome o čemu se priča na silu, da li se govori bestidna govor, da li se laže, da li se gibeti, da li se priča o drugim sestram muslimanka. Pred sami kraj predavanja ja ću vam postaviti jedno pitanje na koje ćete vi inshallah taala ta dati odgovor. I onaj koji bude znao, ona sestra koja bude znala da odgovori, chala biće nagrađena, tako? Moje pitanje e u, u uvodu sam u početku predavanja spomenuo sam hadis poslanika sallallahu alejhi ve Gdje je rekao poslanih svala Laha, najbolje su žene one koje imaju tri osobine. Vi ćete uz Allahovu pomoć bez da pomažete jedna drugoj, bez da sestra razmišlja da, da razmišlja na glas, nego svaka za sebe da uzme olovko i papir i da odgovori koje su te tri osobire, osobine koje ima pri sebi najbolja žena pod nebeskim svom. Dobro je da pitali. Jer ako bude više tačnih odgovora, onda neka izvoču. Jer... Dole neko ne da meni. A jedan tačnih odgovor je samo. Okay. Administracija kaže ovako. Ako bude više tačnih odgovora, mi ćemo tačne odgovore vratiti zajedno. Biće savijeni. I onda što vi dole ubacite tačne odgovore u nešto, ona može se tu protrijesti tamo vamo i jedna sestra će bez da, bez da gleda staviti svoju ruku izvući samo jedan papirić i čiji papirić po čijim imenom e, izvuče ta sestra će dobiti pošto, pošto je samo jedna nagrada u pitanju to jest jedna sestra će samo biti e, nagrađena na, na ovom današnjem krizu. هل سوف أخذت مجموعة حديثة التي يسمى عبد الرحمن بن عوف أصحاب الله أبسانيك كما الله أبسانيك صلى الله عليه وسلم أبداً أجلت أجلت جدو كجير بيو أقول صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وطاعت زوجها قيل لها Udhuli min ejji abuabil džennati šit Ovaj hadis je zabilježi imam Tadarani u muadjimul Eusat i imam Ahmed u svome muslimu je rekao po sani, sallallahu alaihi wa sallam koja klanja pet vakata namaza koja posti mjesec namazana čuva svoju čednost i poslušna je svome mužu, raći će joj se, uđi na koja god želiš džednacka vrata. Žena koja, ponovit ćemo opet, koja klanja pet vakata namaza, a znamo da je namaz stupi slavom i da nema islamu bez namaza. I posti mjesec Ramazana, najboljeg Allahovog mjeseca, gdje se najlakše zaslužuje za zagovost. I koja čuva svoju četnost, koja čuva samo sebe za svoga muža. I koja je poslušna svome mužu, takvoj će se reći na sudnjemu dana. Uđi na bilo koja džrnecka vrata želiš ali vi znate da džemljatskih vrata ima i vrata džihada, i vrata namaza, i vrata posta. Ali žena koja ima ove sobine pri sebi, bi će joj dozvoljeno da uđe na bilo koja džemljatska vrata. Zato što ste vi, kao supruge, kao žene, u islamu počašćene, da ćete zaslužit stepen borbe na Allahovom putu samo svojom pokornošću to jeste nećete morati ići niti u rat niti se boriti poput ljudi niti se mučiti poput ljudi da sakupljate na fakun na vama je samo da budete poslušne prije prvenstveno gospodaru svetova a zatim su svome mužu I zaslužićete služit ćete da ređe onih koji su i borili na Allahovom putu, koji su djelivali na Allahovom putu, koji su klanjali, postili, bili gazi i tako itd. Žena samo zato što je poslušna, a to je njena osnovna vrljena da je poslušna. Imaće sve ove stepene. I jedno blago upozorenje na kraju. I nadam se da ćete me razumijeti, jer Allah mi je svedok Da sa ovaj moj govor, što sam posvetio i što sam rekao izdvojivo vrijeme, to je bilo iz najljepših namjera kako bi na jedan način djelovao pozitivno da se poprave određene strukture života, porodičnom života u svakoj kući brata muslimana i sestre muslimake. Jedno blago upozorenje jeste kada... Allah poslanik sallallahu alej ve sellem je upita za ženu i njej borala kući. Pa i on rekao da je žena najbliža Allahu Tebaraka ve Teala je Allahu za zadovoljstvo ona koja boravi u dubini svoje kući. Šta se ovim hadisom želi reći? Želi se reći da je ta dubina kući To jeste ta dobina kuće asocirana njeno nemiješanje sa drugim muškarcima. Njenu apsolutnu bligu za kuću, svoju porodcu, svoga muža i svoju djecu. Da se na to misli da ona puno ne izlazi i ne voda. Da se ne voza sa raznim, pogotovo da ona plaho tamo ide, ona polaže, da ona vozi auto i tako dalje, da se šeće po gradu. Međutim, sestra muslimanka sjede u sred svoje kuće, u najtamniji dio. I onda tu upali plastiku koja se zove kompjuter. I onda se pojavi tamo na društvene mreže i lajkuje lijevo i desno i gleda i lijevo i desno po ekranu. Da li je ta žena ili dali se na tu ženu odnosi ovaj hadis, dubina kuće tako mi Allah ne odnosi. Ona je u tom trenutku u većoj opasnosti od one žene koja izašla van svoje kuće. Jer kad izađeš van svoje kuće, tada si na javina, na javnosti. Tada te vidi i komšije, tada i onda i stid prema Allahu, i strah od ljudi, i stid od ljudi, i ti ne dada da mnogo što što uradiš. Međutim, žena koja se osami u svojoj kući, u dobini svoje kuće sama, za kompjuterom, Ona tada nije više u dubini svoje kuće. Ona je tada izašla na jedan veliki prozor koji u većini slučajeva donese šer i zlo. Kako samo i njoj, tako i, i njenom muži, njenoj porodci, njenoj djece. Pa se onda čuje tamo da da su neke sestre pale na takvu jednu priču. To kakve je vraće tamo koji se brinju za čitav ummet, a svoje lično stanje još nisu popravili. Ne znaju uopšte ali, ove granice. Uopšte ono što Allah traži od njih oni ne znaju, a žele da poprave stanje u cijelog momenta. I onda traže tamo sestre muslimanke po internetu, po društvenim mrežama, kako bi ih na bilo kakav način manipulisajući vjerom i vjerskim propisima zavili sa pravoga puta. Ja da ne bi više dulio, Molim Malaha da su moje riječi bile dovoljan posticaj vama, sestrama. Da razmislite o onome, onome što dobro znate na koji način se obhoditi prema svoj mužu? Kako biti fina soproga, kako biti blaga, stidljiva, kako promijeniti strancu svoga života, kako ljepšati svoj život, svoj dan odnos prema mužu. Molim Allahu Hanovita da pomogne svim muslimanima i muslimankama u jednom lijepom, korektnom životu, punom ljubavi, punom razumijevanja, punom blagosti, punom darivanja raznih lijepih riječi između muža i žene, kako bi na ovaj na ovom svijetu što ljepše živjeli i što lakše došli do Allahovog zadovoljstva. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ركوه ويموليم الله دابلسته إما